Kapitola 21. Pakinakavago. Různé. Verš 290. Matta sukha pari čága pasi či vypulang sukhang. Ča sukang matá sukhang sam pasang sukhang. Zeli zanecháním omezeného štěstí spatřit rozsáhlé štěstí, pak moudrý nechť opustí omezené štěstí, aby spatřil rozsáhlé štěstí. Verš 291 Paradukku padhánina a tano Vera sangsa sangsa to, sona pari mučaty. Kdo způsobuje ostatním utrpení, v touze povlastním štěstí zaplete se do spleti zášti a z této zášti se nevyprostí. Verš 292 Janji Kichang a Pavidhang a Kichang pana Kajraty, Unnalánang Pamatánang, ty Sangvadhanty a Ti, kdo zanedbávají to, co by měli dělat, a dělají to, co by neměli dělat, nemyšlení a nedbalí. O těch zákaly jen narůstají. Verš 293 Je sanče susamára dhá ničankája gatásati a kitchang téna sévanti kiché sata Satanang sampa džán a tanga Ale ti, kdo jsou dobře zaměření, na stálé uvědomění si svého těla. Neprovádějí to, co by neměli, a vytrvale konají to, co by měli. ovědomělí a jasně chápající ti Dojdou k ukončení zákalů. Verš 294. Mátarang tarang pitarang hantva, Rážano dvě čekaty je, Ratang sánu játy brahmano. když zabil matku žádostivost a otce domýšlivost, dva bojovné krále, extrémní názory a zničil království s jeho poddaným šest smyslových základen a vášeň, putuje bráhman prost strázně. Verš 295, devadesát pět má tarang pytarang hantva rājanó dvěc sotje vijagha panchemang hantva když zabil matku žádostivost a otce, Domýšlivost, dva učené krále, extrémní názory, když zabil do pětice tigra. pět mentálních překážek, putuje práhman prost strážně. Verš dvěstě pa Pabudhanti pa Sadha Gotama Sávaka Je Sang Diva Čeratoče Buddha gata Saty. Jsou probuzení, zcela probuzení, stále Gotamovi Žáci, který si dnem i nocí stále ovědomují Budhu. Verš 297. Supa devadesát sedm Suppa Gotama Savaka Jesang Divač Ratoč Dhamma Gata Sati Jsou probuzení, zcela probuzení, stále Gotamovi žáci, který si dnem i nocí stále uvědomují dhammu verš 298. Supabudhang pa budihanti sada gotama savaka yesang diva charatoche nichang sanghagata sati. Jí jsou probuzení zcela probuzení stále Gótamovi žáci, kteří si dnem i nocí stále uvědomují Sanghu. Verš 299 Supabuddhanpabudjhanti sadá Gótama sávaká je že Jsou probuzení, zcela probuzení, stále Gotamovi žáci, kteří si dnem i nocí stále uvědomují tělo. Verš ista. Supa Buddhaṃ pabuddhjanti sadaṃ Gotama sāvaka. Ye saṃ devā caratto rato mano. Jsou probuzení, zcela probuzení, stále Gotamovi žáci, kteří dnem i nocí Těší svou mysl neobližováním. Verš 301 Suppa Buddhangpa Buddhanti Sada Gotama Sávaka Je Cera Diva Čeratoč če Bhavenaje Jsou probuzení. Zcela probuzení stále Gótamovi žáci, kteří dnem i nocí těší svou mysl rozvíjením meditace. Verš 302 Dupa dura bhiramang durávásá ghará dukha. Duko samá na sangváso, dukanu patita dhagu, tas má -ča -ja, na čadhagu si já, na patito Je těžké odejít do bezdomoví a nalézt tam uspokojení. Těžký a strastný je život hospodáře, strastné je soužití s rozličnými lidmi. Poutník na cestě je stále stíhán strastmi. Proto nebuďte poutníky na cestě, nedejte se stále stíhat strastmi. Verš 303 s si síli ne sam panno, jaouhog sama Yang Yang pady S Bhažty, tatataty ve Kdo je obdařen důvěrou actností, dosáhne slávy a bohatství. Kamkoli přijde, tam bude podstěn. Verš 304. Duri Santo Pakasenti Hima Vantova Pabato Asantetha nadisanti Rattinkita Jatha Sara Dobrý člověk šíří jas již zdáli jako zasněžený horský vrcholek. Nedobrý člověk není zřetelný ani zblízka, jako šíp vystřelený v noci. Verš 305 Eka senang eka seyang eko charamatandito eko damayamat vananti kdo sám usedá a sám uléhá, sám kráčí a je neúnavný. Kdo sám sebe krotí, ten bude spokojený v lesích. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavesako. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst na webové stránce pandita.cz v sekci knihy. Nyní čte mnich Ašin Sarana. Nahrávka byla pořízena ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.